Arribem a, al disc, al vostre programa en el qual un artista ens parla de les seves cançons, de les seves composicions, de les seves paraules, del que ha volgut significar o el que són les seves cançons. I això és el que us portem a terme ara mateix, al costat de la Clara Bonfill. La Clara Bonfill ens parla de les cançons del seu disc En l'altra cara de la manera la cantant en Garrotxina a servirà ara mateix una nova mostra del que és la vitalitat musical que ella mateixa ens porta. Quina és la cançó d'avui, Clara, i de què ens parla? Mireu, tots els que sou pares i mares, segur que estareu d'acord amb mi que hi ha un moment molt especial a la vida d'un fill, que és la primera vegada que els portes a la platja i amb aquells poets trepitgen la sorra i la sorra es mou i ells se sorprenen i quan trepitgen l'aigua per primer cop i veuen les petxines. Quan va néixer la meva tercera filla, la Clara, a totes els hi he escrit una cançó, vaig voler d'alguna manera explicar aquest primer dia Uh, la música d'aquest balset li va posar el mestre Antoni Mas. És un, és, a mi m'encanta aquesta cançó, és molt descriptiva, eh? Si tanqueu els ulls, veureu, uh, us, us dibuixarà tot el que vaig explicant. Eh? Com tot l'univers Maria es conxorxa perquè la petita Clara pugui arribar uh, a tocar uh, la sorra i el mar per primera vegada. Es diu El dia que coneguis el mar. Clara Bonfill, des de l'altra cara de la venera. Que coneguis el mar El sol escalfarà La sorra de la platja I els teus poets de molla de pa Sentiran l'escalfor De la manteta de l'àvia La brisa m'anyegarà A poc a poc els teus cabells Sal Cap a l per un camí ribatar De pedretes i petxines i cargols' ncra El dia que congreguis el mar, les ones et faran coixir en fil d'escuma i bufaran els peixos del mar per fer-te una cascada de bombolles en gruna. Les roques s'endolciran com el carbó quan ve nedant i les gavines cantant Habaneres Les geroines Es trauran Les espines D'una en una Per no Fer-te Mal El dia Que coneguis El mar Es posarà al vestit de color blau turquesa i les sirenes ataxiran una xarxa amb cabells perquè reposis, princesa. El gran nepto sortirà a basar teus peus sobre un dofí de blanes fins a perbò El processó del karma dins la barca xica. El dia que coneguis el mar, filleta meva, tindràs la mare al teu El disc, un espai amb Rafael Corbí per conèixer els sentiments, les paraules dels artistes sobre les seves pròpies cançons. Aquest ha estat el ritme que ens ha portat Clara Bonfill des de l'altra cara de la l'amanera.